що промайнуло. Тому останній сон, коли вона наснилася собі самій в образі давньої подруги Клави, не полишав старух. Відколи пробудилася і аж до ранку до сивих плям на стіні, до скреготу хвіртки в сусідньому дворі, господар тієї хати рано-ранесенько йшов на роботу, і це було для баби Світлани сигналом про початок денної суєти. Дивним був цей сон, дуже дивним. Лебезуниха не би вселилася в немічне тіло Клавдії Огром'як. Їй було і страшно, і незатишно в ньому, взагалі в цій іпостасі. Бо ж десь під корою головного мозку шепталися тепер дві жінки, і говорили вони кожна своєю мовою своїми діями і переживаннями, але ніби від двох різних людей. Баба Світлана розуміла, що сталося якесь дивне роздвоєння, що вона не може бути паралізованою подругою, що це якесь непорозуміння. Але події вже розвивалися. Скоріше за все, це таки Клавка розуміла, що її ховають. А може то Світлана клавеними очима дивилася на дивний похорон. Її вперше за довгі три роки виносили з хати. Все, що було навколо, що потрапляло в поле зору, відразу звихрювалося в кольоровий калейдоскоп. Ганок, двері, що з сухим тріском прочинилися, листя, клапті неба, евітерець. Все крутнулося, переплилося і закружляло навколо з неймовірною швидкістю. У цьому плетеві світлих плям стара виразно й чітко бачила тільки моторошний гріб, у якому її вирішили відправити в останню путь. О, була то дивна домовина. Клавина, чи то пак світланина, сутність, Легко і невимушено вийшла з немічного тіла, щоб подивитися на те диво-дивне. І сахалася від страху нерозуміння. І приглядалася. Приглядалася до останньої своєї земної пристані. Гріб виявився білим. Якимсь стерильно чистим. На його стінках відсвічували ті кольорові плями, в котрі щойно Перетворилося листя, латка синього неба, силуети будинків. Клава, Світлана, зачудувалася. Труна раптом стала сліпуча скляною. Спочатку крізь її стінки проступили руки людей, що несли домовину. А потім у цю дивну лодію овпурхнув рій соняшних зайчиків. І вони Затанцювали, перестрибуючи, перелітаючи через розпростерте нерухоме тіло. А тіло? Тіло клавене теж уже стало скляним. Ніби кришталева ваза, на різьблених гранях якої заграли, заметушилися усі можливі кольори світу. «Хоч би не розбили мене? Хоч би не розбили?» – думала покійна, а десь – Паралельно в її свідомості озивалося Світлане запитання «Це ж із яких пір так ховають?» Усе навколо сяяло урочистим світлом. Здавалося, що хтось, якийсь дивак-режисер, влаштував на останні проводи Клавдії Огром'як неповторне світлове дійство, щоб дивним чином прикрасити останні хвилини Її перебування в цьому загалом безбарвному, проминущому житті. «Боже, як красиво!» – беззвучно промовляла небіщиця. «Боже, як страшно!» – рвався крізь безвість голос баби Світлани, котра хотіла, прагнула вибратися з хаосу і ввійти в суть метаморфози, котра так перевтілила її. І раптом пронизливий скрегіт зламав усе навколо. З важким грюкотом впала на бабу Клаву темрява. Ніби важкою лядою відгородили від неї увесь світ. Усе навколо затрусилося в якомусь химерному танку, а з тієї ворогкої тьми раптом почали одне за одним виринати людські обличчя. «Я вже у пеклі?» питала Клавдія Гром'як. Так, протяжно зітхали у відповідь Гюнтер, Войцех, старий Шмойль, ось Рикля. Баба Клава, мабуть таки у своїй сутності Баба Світлана, вдивлялась в це ангельське видиво, що, на відміну від інших, не розтало в пітьмі, затрималося. Та вже на її місце влетів із хаосу образ Мойри з маленьким хлопчиком Максом.